Я не лукавила з тобою, клянуся правдою святою, я чесно думала й робила, та доля нас лиха слідила, що щира я любов діла, вона на лихо повертала, що чиста щирість говорила, вона в брехню перетворила, аж поки нас не розлучила. Ти ж думаєш, я не терпіла в новій зв'язки радо бігла, ти ж думаєш я сліз не лила, по ночах темних не тужила. Не я лукавила з тобою, а все лукавство в нашім строю, Дороги наші віддалило, і серця наше розлучило, Та нашої любві не вбило. Я буду жити, бо я хочу жити, Не щадячи ні трудів, ані поту, При ділі, що наш вік бересь вершити, Найдуй свою я тихою роботу, З орлами я не думаю дружити, Та я опрусь гниючому болоту, щоб через нього й другим шлях мустити, На те віддам свій труд, свою охоту. А як часом моя послабна сила, І серце в груді біль сціпить пекучий, І людське злість зморозить кров у жилах, То човник м'я перенесе летючий, Твоя любов підніме м'я на крилах, Аж поки вал не зломиться рвучий.